Aquí comienza onda libre. I tell If you catch me at the border, I've got visas in my neck If you come around here, I'll make them all day I get one down in a second if Sometimes I think sitting on trains Every stop I get till I'm clocking game Everyone's a winner, we're making our fame Burnified hustler, I'm making my name Sometimes I think sitting on trains Every stop I get till I'm clocking game Everyone's molt bon dia a tots i a totes, aquí comença una setmana més, aquest al vostre programa Onda, libre al 91.4 de la FM de Barcelona, ràdio contrabanda, ràdio i autogestionada. Estem a 6 de juliol i són exactament les 12 i dos minutets i comencem a donar les dades del programa. La primera, doncs l'horari d'emissió en directa, que és tots els diumenges a partir de dos quarts d'una... Eh, per, eh, perdó, de 12 a dos quarts de dues. La remissió, és a dir, la repetició, perquè aquest programa es grava i el podeu tornar a escoltar a, a aquí per antena, és els dimarts a partir de dos quarts d'una. Altres dades que podem donar perquè pugueu escoltar el programa? Doncs, eh, sempre que vulgueu, al vostre ordinador, si us descarregueu l'enllaç que, mm, pertinentment, amb més o menys regularitat, Nem penjant al nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com Les formes de posar-se en contacte amb nosaltres és a través del mail a ondelibre1917 .es ondelibre1917 en números uh, uh, arroba També podeu trocar en directe al programa uh, avui mateix, és el 9 3, -3 73 66 9 3, -3 73 66 Totes aquestes dades que hem donat, que sigui del blog, que sigui de le l'email, bueno, doncs també les podeu consultar a la plana web de Ràdio Contrabanda, on a uh, més de poder escoltar altres programes en podcast, uh, podeu entrar al nostre i consultar de nou tota aquesta informació que us hem donat i fins i tot si esteu fora de Barcelona eh, perquè ja s'ha costat les vacances i voleu aconseguir es escoltant aquesta la vostra ràdio, Ràdio Contrabanda, doncs podeu fer-ho a través d'internet perquè tenim emissió online a través de la plana web. Ella lo vio salir de allí Ahora sabía la verdad y se decidió. Bé, en el programa de d'avui eh, no tenim convidats, també és un altre monogràfic, eh, però sí que radiarem una entrevista que li van fer la setmana passada al secretari general de la CGT d'aquí de Catalunya, el Bruno Valtuenya, sobre el tema del Tractat de Lisboa i la directiva aquesta que ha sortit última de les 65 hores. Aquest programa està dedicat a un dels nostres fidels oients que ens ho va demanar, si us plau que féssim alguna mena de comentari doncs, eh, per aquest oient. Perquè veieu que no tenim cap problema en què ens feu arribar les vostres proposicions, fins i tot crítiques, les acceptem si són constructives. Però també, evidentment, tots aquells programes que siguin constructius i que ajudin a fer una comunicació més fluida entre oients i programa, evidentment. Eh, és una ràdio lliure aquesta, també la feu vosaltres. Doncs això és el que anirà el programa avui. De parlar del tractat de Lisboa i de la directiva de les 65 hores amb el Bruno Baltueña, secretari general de la CGT de Catalunya. A la noche ideal, un poche sin no pudo esquivar. Un golpe certero i todo termino entre ellos de repente. No me arrepiento. Volvería a hacerlo son los pelos no me arrepiento volvería a hacerlo son los pelos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 Bé, ja dit abans de la pausa musical. Avui tractarem sobre el tema de la directiva aquesta que va sortir fa poquet, de les 65 hores. Mirarem quina va ser la reacció, tant sindical com política, de davant d'aquest atac en regla al moviment obrer, a les conquestes del moviment obrer. I començarem explicant d'on sorgeix a grans línies. Nosaltres per què creiem que surt aquesta directiva en el marc europeu del ministre de Relacions Laborals. Uh, no és, va ser una directiva que va sortir en una reunió conjunta de ministres de treball i de relacions laborals a nivell europeu. Doncs aquesta directiva surt ni més ni menys d'unes societats capitalistes on la diferència entre rics i pobres és cada vegada més gran i on la crisi, que tenen de, guany, la crisi de guany que tenen els capitalistes ens la demanen, com sempre, que la paguem als treballadors. I com la podem pagar, segons ells? Doncs, evidentment, augmentant les nostres hores d'explotació. Sarem llegint quin vaix és la valoració de la crisi que se suposa la recessió d'aguans capitalistes que se suposa que pateix Espanya. En els països rics no existeixen límits polítics, ètics o socials ni per als governs ni pels organismes que han creat per dirigir el món. El Fons Monetari Internacional, la FAO, el Banc Mundial, la Comissió Europea, l'Organització Mundial del Comerç, etc. L'única llibertat que existeix és la llibertat del capital. Sobre la base d'aquesta llibertat provoquen les crisis econòmiques com quan i on els interessa, emportant-se per davant les il·lusions, les energies o la vida de les persones. Des de CGT pensem que les crisis econòmiques no succeeixen a l'atzar o sense motius, sinó que responen a criteris i estratègies calculades per continuar amb l'especulació, l'explotació, l'expoli o l'esquilmació dels recursos naturals i de la classe treballadora. A la CGT entenem que els treballadors i treballadores no som els responsables. No compartim i menys assumim que la crisi econòmica actual l'hàgim de pagar els de sempre, la classe treballadora i la ciutadania resignant-nos impàvits a la gran mentida i gran estafa que suposa aquesta economia de mercat, ara globalitzada. Basades les eleccions polítiques a l'estat espanyol, la crisi apareix amb tota la seva cruesa després d'un cicle econòmic basat fonamentalment en el creixement especulatiu del totxo i els serveis, una sobreexplotació de la mà d'obra, tant espanyola com immigrant, un sistema de relacions laborals on els drets dels treballadors han estat anul·lats per la llibertat de circulació dels capitals sense traves ni límits, sense un estatut protector del treball i uns sistemes públics que des de l'habitatge fins a la sanitat, passant per l'educació, l'energia i el transport, han estat lliurats al lliure mercat i la lliure competència. Les dades espanyoles de la crisi representen els pitjors indicadors socials de tota la Unió Europea. Gairebé un terç de les llars espanyoles són milauristes, és a dir, prop de 5 milions de llars. Les diferències entre la població més rica i la més pobra s'incrementen de forma alarmant. Les llars amb, un ingressos, amb uns ingressos superiors als 35.000 euros anuals han augmentat el seu pes fins al 16,9% mentre que aquelles jars amb menys de 14.000 euros representen el 34,7%. La població espanyola, que és considerada com pobra, se situa en el 20%, mentre que a la Unió Europea dels 15 aquest percentatge se situava en el 16%. Això s'aprecia molt bé en la falta d'equitat i justícia en el repartiment de la riquesa. Els baixos salaris i l'alta precarietat en l'ocupació expliquen, en gran mesura, que la població de rendes baixes, llargs amb rendes inferiors a 14.000 euros, com hem dit abans, hagi augmentat a un ritme superior al 5,4% que el tram de població de rendes mitges, és a dir, llargs amb ingressos entre 14.000 i 35.000 euros anuals, que ho va fer solsament en un 3%. L'índex de d'atur no para de créixer, així com la inflació, les hipoteques, l'energia, l'IPC... Per tant, per la CGT, els responsables de la crisi són qui han d'assumir les seves responsabilitats i els costos, concretament l'empresariat, les multinacionals, el capital financer i els governs i institucions que legislen i donen cobertura democràtica a aquesta gran mentida i gran estafa social. CGT cridarà la mobilització per impedir que noves reformes laborals, noves retallades en els salaris, en les pensions, en les prestacions socials o als serveis públics, siguin qui paguin una vegada més el desastre que representa el model capitalista. L'autèntica crisi és la crisi del model de mercat lliure que impedeix una societat basada en la solidaritat entre les persones, la cooperació, la llibertat i la justícia social.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 Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Podeu trucar en directe i dir la vostra al 9-3-317-7366. Oh, such a perfect day, I'm glad it with you. Oh, such a perfect day.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 I thought I was Someone else Someone good Oh, it's a perfect day I'm glad I it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep Bé, seguim profunditzant en el que va significar l'aprovació el dia 9 de juny per aquest, bueno, per, uh, aquest Consell Europeu de Ministres de Treball d'aquesta directiva laboral. Si hem ja dit abans un comunicat de la CGT on uh, parlava sobre quines són uh, uh, realment la crisi econòmica, qui la que ens faci, o sigui, qui vol que la pagui no? dir, i què la va motivar que és aquesta diferència cada vegada més grans entre rics i pobres basats en un model de lliure mercat de creixement pel creixement que és el nostre actual model de capitalista, d'acumulació capitalista que impera a l'estat espanyol i qui, volen aquests? qui vol aquesta classe dominant, aquesta burgesia, qui vol que la pagui, que sigui la classe treballadora i la ciutadania doncs ara començarem a intentar entendre aquesta directiva que suposa d'atac frontal a drets col·lectius dels treballadors. Per això llegirem un el comunicat que va generar l'aprovació d'aquesta directiva arran del dia 9 de juny per part de la CGT i després de la pausa musical després d'aquesta lectura ja posarem l'entrevista amb el Bruno Baltueña i després ja començarem la valoració política per part de col·lectius comunistes de el que significa aquesta directiva. El Comitè Confederal de la CGT, reunit en plenària confederal davant l'aprovació per part dels ministres de Treball de la Unió Europea de la Directiva sobre Ampliació de la Jornada Laboral Setmanal fins a les 65 hores, manifesta primer l'oposició frontal de la CGT a aquesta mesura que pretén acabar amb els fruits untinguts per les lluites i reivindicacions de la classe treballadora durant els últims 300 anys i que, al començament del segle XX, va dur a la conquesta i regulació de les 40 hores setmanals de treball. Aquesta agressió suposa un atac gravíssim a les condicions laborals del conjunt de la classe treballadora i una regressió de la societat que ens condueix a situacions pròpies del segle XIX. Aquesta directiva atenta directament contra la possibilitat de conciliació de la vida familiar i laboral. L'aprovació d'aquesta directiva permet generar els mecanismes necessaris perquè la patronal pugui eliminar els convenis i drets laborals col·lectius de tal manera que siguin els treballadors i treballadores de manera individualitzada qui negociïn les seves pròpies condicions de treball partint de la base de la més absoluta indefensió. Des de la CGT seguim reivindicant la jornada laboral de 35 hores setmanals com a iniciativa que condueix cap a mesures de repartiment de la riquesa i del treball amb un horitzó final de justícia social. Com a comitè confederal de la CGT fem una crida efectiva al conjunt de la classe treballadora, a les seves organitzacions i a la societat per a confluir en la lluita i la mobilització contra aquesta directiva i qualsevol altra mesura similar de la Unió Europea mosrist el servei de les multinacionals i el capital. El conjunt de la CGT treballarà amb tota la seva capacitat per oposar-se a aquesta directiva, incloent la possibilitat d’una convocatòria de vaga general si així es considerés necessari. Veiem així que les primeres lectures que se'n poden fer d'aquesta directiva de les 65 hores és que trenca amb el model de relacions laborals, de pacte social que imparava des de principis del segle XX a través del repartiment de les hores d'explotació fixades en 40 hores setmanals i que obre la possibilitat de començar també a mercantilitzar a llibre mercantilitzar i llibre les relacions col·lectives entre treballadors i empresari, fora d'una altra conquesta històrica del treballa... de la classe treballadora que són els convenis col·lectius, aquests convenis que no fan diferenciació dins d'un mateix sector de producció entre uns treballadors d'una empresa i els treballadors d'una altra amb aquesta directiva el que es diu és que en conjunt cada treballador pot decidir anar parlar amb el seu jefe i dir-li jo em vull acollir aquesta possibilitat d'augmentar la meva jornada laboral setmanal en 65 hores. Això, unit a tota aquesta pujada de preus en general a l'augment de la precarietat en el treball i a l'augment de l'atur, quanta gent és un arma més en mans del, de, la classe, de la classe burgesa, de la burgesia, és una... Un arma més en mans dels capitalistes per forçar la gent a que accepti condicions de treball i d'explotació més grans i més precàries. Per tant, comencem ja a, a perfilar què és exactament el que s'està buscant amb aquesta directiva de les 65 hores. És un atac més enfront lo que han sigut conquestes obreres de més de 300 anys de lluita de la classe treballadora. Anem amb una pausa musical i després escoltarem el Bruno Baltueña que ens explicarà més aprofundament des de, des de la veu que li dona l'autoritat la, de ser el secretari general de la CGT de Catalunya el que suposa aquesta directiva de les 65 hores. Esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Consulteu el nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com per poder-vos descarregar els programes i escoltar-los sempre que vulgueu al vostre ordinador. I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push the head.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 Bruno Valtuena, secretari general de la CGT de Catalunya per preguntar-li sobre la nova directiva eh, europea de les 65 hores Bon dia Bon dia La directiva es va aprovar el passat 9 de juny dins del seu articulat quins són els punts que trobaré més a resultar, més punyets eh, En primer lloc dic que encara no s'ha aprovat, és un acord de, del Consell de Ministres de Treball de la Unió Europea van haver 5 abstencions i es té que portar al Parlament de la Unió Europea uh -huh. això serà probablement el mes d'octubre quan es, es debaterà i, i, es, i, i hi ha un extraural a l'acord uh -huh. o es rebutjarà eh, nosaltres de l'articulat el que hem vist és que és totalment retrona és totalment cínic i la justificació és perquè eh, Londres s'afegeixi al signat de, de, de l'acord de Lisboa això és una excusa que, que nosaltres la trobem bastant hipòcrita i, ja, ja, i en aquest sentit doncs, l'acord globalment és, és, és totalment rebutjable per, per qualsevol que tingui dos deus de, de fren i sàpigui que com va la qüestió de l'economia i del món del treball i per tant pues, eh, no hi ha cap article de que es podi salvar. Sobretot s'ha fet referència a al... aquells que parlen de, de la negociació directa entre empresari i, i treballador i que és un atac al conveni col·lectiu per a, a, bueno, a instruments com conveni col·lectiu a, bueno, i de fet en, el, en la sanitat també s'ha ressaltat el, el fet que hores de descans no, no, com, no computin com a, com a hores de treball jo crec que el de les 65 hores és el que més crida l'atenció, no? Sí, és el que més crida l'atenció però nosaltres, als sindicalistes sobretot els que ens considerem revolucionaris o que al mínim que no estem d'acord amb el sistema que hi ha actualment en Europa i en el món eh, consideren que no solament és, és un atac als convenis col·lectius és que és un atac inclús als drets humans. perquè si ens posem una mica a esbrinar què és lo que, com anirà les actituds dels empresaris i si, si aquest acord s'aprova, pues, tothom sap de que o, molta gent o tenim que saber que aquí a l'Estat espanyol, pues, més del 80 dels treballs eh, són en empreses pe, pe, petites. Uh -huh aquí el pues, que haurà serà una pressió molt important als, als empleats més precaris i als treballadors més que tenen treballs a, com he dit abans, a empreses més petites i això pues, eh, serà pues, un, una manera de pressionar perquè no, no creiem nosaltres en l'experiència que, que tenim, que molts empresaris no facin la pressió perquè el treballador quan signi un contracte doncs pues, Eh, pugui tenir un marge de negociació perquè no siguin 60 hores sinó que siguin menys En el plan de les condicions laborals quina creieu que serà la conseqüència més immediata d'aquesta directiva? Per posar un exemple la conciliació entre vida familiar i laboral eh, seria un, una que no? la trencaria bueno, una possibilitat eh, Jo primerament penso que aquest, que aquest acord que hem pres els ministres de treball jo eh, la primera que eh, qüestió que, que ha provocat ha, ha sigut la reacció de tot el món sindical, o sigui, no només nosaltres, la ICT o sindicats que no estan dintre de l'òrbita del, del sistema o del, o del poder econòmic i, i polític sinó que ha sigut rebutjat per tothom, inclús jo he vist algun cartell que que el Partit Socialista de Catalunya ha fet en contra de les 65 hores o sigui la primera reacció que hi ha, ha hagut ha sigut un rebuig de tot el món sindical eh, ja veurem com amb la fermesa que, que es porta i que es, i que es negocia aquest rebuig no? uh -huh. eh, i, jo, i nosaltres pensem que hi ha moltes possibilitats perquè no s'aprovi aquesta llei uh -huh. al, a, al Parlament Naturalment que si s'aprovesi aquesta llei pues la consideració familiar pues, perquè si anem a, a les 60 hores que, que, es, que si s'aprova les, les 60 hores que afectaran als treballadors eh, pues, tindran que ser 6 dies, 10 hores sí, no? de treball per, o, o 5 per 12 uh -huh. això indonatment si actualment, inclús amb una llei d'igualtat que que D'una manera feble, no? però eh, toca aquesta qüestió aquí a l'Estat espanyol. hi ha, hi ha dificultats per als convenis eh, posar-les posar d'acord amb el empresaris i sempre, i estem veient amb el dia a dia com els empresaris estan, estan fent tot el possible perquè aquesta conciliació sigui a la seva manera i aquesta llei pues, eh, incidir en ells d'una manera que, que dificulta la o consideració familiar amb aquesta llei és que eliminaran qual, qualsevol relació familiar o sigui uh -huh. nosaltres en els diferents comunicats que heu traient, parleu d'oposar-hi eh, el contingut de la directiva la mobilització social, la mobilització sindical dels treballadors en base per exemple a provostes com les de les 35 hores però també en un extrem a la convocatòria d'una vaga general quins Quines, uh, quines circumstàncies, quin, qui, què motivaria que s'arribés a aquest extrem? A veure, amb això nosaltres el que ja hem fet ha sigut un, uns comunicats que ho hem estès arreu de totes les empreses on tenim implantació. Nosaltres parlem de la vaga general després de fer tot un treball de conscienciació, de mobilització i és, un, és una eina que, que, que tenim perquè pensem que, que és molt important la gravetat per la gravetat de fer aquesta vaga per la gravetat d'aquesta directiva inclús eh, hi ha sindicats majorita, eh, per exemple al voltant de l'ACES que ja estan parlant de fer algun dia alguna, algun acte de, de, de rebuts a nivell eu, europeu o sigui, no és una vaga general però sí que Eh, ens, ens reafirma en que es, es hem que posar però en totes les nostres forces aquesta directiva perquè aquesta directiva només pot eh, favorir els empresaris al el món del capital i, i, i, i totalment el, deixar amb més drets els treballadors i, i deixar amb més poders els empresaris quin escenari llavors estaria plantejat per, per arribar a convocar aquesta banda? Bé, bueno, l'escenari és que durant aquest mes tenim que fer la informació i la sensibilització I hi ha un mes de, que s'inàvem que, que és el mes d'agost que, que tothom estarà de vacances i al mes de setembre és, és, és quan tenim que fer pues, manifestacions, concentracions ah. i tot el que pugui ser per, perquè el rebuig de la ciutadania cada vegada sigui més fort i que els treballadors doncs pues, eh, tinguin el protagonisme que, que es mereix aquesta directiva us hi sumareu a les jornades de mobilització a nivell europeu del 7 d'octubre la... uh, em sembla que és novenes per un treball decent no? una jornada mundial per un treball decent sí, bueno, està bé que les direccions de comissió i, I estiguin parlant d'això a veure si convenis que han signat algunes federacions i, i algunes seccions sindicals d'aquests sindicats els rebutgen i els tiren per darrere. Nosaltres pensem que si són 5 o 10 minuts o 15 minuts, això no deixa de ser un, un, un acte simbòlic. Es parla d'això, de fer una acte sí. de 7 a 5-10 minuts? Sí, es parla entre 5 i 15 minuts de fer un acte. Home, és simbòlic i pensem que, que és un acte com simbòlic és doncs que es pot quedar amb una justificació. Nosaltres tenim que parlar pri, pri, primerament. Eh, entre, eh, ja ho hem pagat entre nosaltres. Ara el que tenim que mobilitzar és els sindicats i ja, ja les federacions. Es tenim que, que posar d'acord i naturalment, eh, no estarem en contra de, de, de, de qualsevol mobilització, però si considerem de que, és, de que no ha no satisfats, els objectius o i sigui que amb aquesta mobilització que fa la CES, la gran, la gran coordinadora sindical d'Europa eh, es queda tan tranquil·lament els polítics que volen seguir això, doncs que anar a alguna cosa més fort. O sigui. mm -hmm. Les 65 hores, les directrius sobre immigració o aquestes sentències del Tribunal Europeu inhibint responsabilitat laboral en empreses han en... externalitzades als altres països, no són com esglaons d'un mateix projecte neoliberal que es plasma en el tractat a Lisboa? Està clar que sí. O sigui, tot és, un... és anar pas a pas. No és, un... és un bloc que estic a... a Lisboa, però hi ha uns anys per anar a pues posar-lo en marxa uh -huh. poc a poc, primer una mesura després una altra, després una altra i naturalment o sigui, hi ha una il·lògica que, que, que nosaltres no estem d'acord ells eh, es, es mouen amb, amb la lògica que si els empresaris guanyen l'economia se dinamitza el consum puxa, els treballadors tenen més poder a, a, adquisitiu, això és una fal·làcia perquè això no eh, és, és puntualment, puntualment pot ser que sí que que es vegin aquests resultats però l'aspiració nostra com, com sindicalistes no és que l'Europa del capital sigui l'Europa que ha que acceptar tothom o sigui, estem, nosaltres estem fent campanyes contínuament per, perquè hi hagi una societat a Europa la més avançada que pugui ser dintre del que és l'economia globalitzadora que hi ha Quin és el model d'acumulació que vostre pare planteja el tractat de Lisboa? Perdó? el model d'acumulació que planteja el tractat de Lisboa a llarg plaç per a Europa d'acumulació? sí, d'acumulació capitalista en un sentit de, de la moda de producció de noves relacions bueno, ells, de ells parlen del que és la flexi-seguritat i això és es el xocolata de l'oro per poder-lo dir uh -huh. o sigui, no deixa de ser que eh, crea unes aspiracions als treballadors que, dicen, de que es, es deslocalitza una, una empresa i es queda, eh, és lo, lo que i, i va a altres llocs, ara mateix, a, a, avui venim cap aquí, cap, cap, al, cap al meu local, però és sentit que hi ha una, u, una empresa que, que anirà a Tailàndia i que només es quedarà aquí als laboratoris, però el que és la producció anirà a Tailàndia perquè tenen que incrementar el que és el capital de l'empresa i a, a, fins 14 milions ara no em recordo el nom de l'empresa però això o sigui, això és, és, és un eh, totalment il·lògic d'entrar inclus de la Unió Europea que diuen els polítics i els empresaris que, que volen fer és una Unió Europea ells per un moment que ho, ho, ho vulguin disfressar és eh, anar darrere i inclús condicions laborals del segle XIX mm -hmm. principis del segle XX. Home, estem en una situació de que no es cobeixen als eh, treballadors, associant-nos als a sindicats i organitzacions eh, dels treballadors, però, però clar, eh, ells ja tenen la iniciativa, tenen el poder econòmic immediat i i és on es va o sigui. És, eh, encara que per molt que vulguin di, di, dispersar-lo, és el, la lluita de classes de, de, de, del segle XIX i del segle XX que ara estem al segle XXI amb, una, eh, amb unes formes de dir les coses diferents per eh, enganyar o, o despistar a, a molta gent però, uh -huh. però que ja sabem com es, es belluguen els fills de l'economia i de la política però sabem que és el mateix uh -huh i ja l'última pregunta eh, quina opinió eh, us mereix la forma en com s'ha adherit el tractat de Lisboa al Parlament Espanyol? Oh, doncs és de la manera més democràtica dintre de la democràcia formal que, que hi ha o sigui, si la democràcia és només que els que s'han votat eh, cada 4 anys per un 78% de la població eh, sense discussió de la societat eh, ja tenen les més lliures per per signar el que ells pensen o el que, o, o el que ells volen, això democràticament és lo més ampli que, que, que, que pot ser. Nosaltres pensem que igual que, que hi ha hagut una consulta a Irlanda fa unes setmanes, doncs hi ha qüestions tan importants com a mínim, hi hauria d'haver una discussió dintre de la societat perquè gent, aquests representants que no crec que, que, que s'afegeixin a les 60 hores setmanals mm. ho hem pogut veure eh, en plens del Parlament durant els partits de, de, de l'Eurocopa d'Espanya que estaven buits els seients no, no tenim notícies de que els hagin sancionat per, per, per fer l'abandono del posto de, de treball o la mala fe contractual com si s'aplicin als empresaris aquí als treballadors pues pensem que és això, això és una demostració més que la política parlamentària és un referent poc seriós per canviar la societat i per fer un món millor i per fer un món més equilibrat més igualitari i on hi hagi la, la justícia social que és a lo, a lo que esperem convenir als homes i dones de la GGT de la Confederació General de, del Treball de Catalunya i de tot Espanya clar. Doncs uh, moltes gràcies per el vostre temps. Doncs gràcies a tu per, per aquesta entrevista. Bé, ja m'ha ja escoltat aquí l'entrevista del Bruno Baltueña. Si us sembla, anem amb una pauseta musical per poder pair tot el que ens ha estat explicant el secretari general de la CGT de Catalunya i continuem a Onda Libre, ara ja tractant el tema d'explicar uh, què és el Tractat de Lisboa què és el marc legal global que dona eixuplu a totes aquestes mesures com les 65 hores o la directiva de la vergonya per persecució d'immigrants. Recordeu podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana al mail ondalibre1917@yahoo.es. <fixer> It's such that Mickey Mouse has grown up the cow. And now the workers are struck for fame. Because Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes. From my Ibiza to the north abroad. Blue Britannia is out of bounds. To my mother, my daughter. The film is a sad big bore Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again It's man Keeping up the wrong guy Old man Wondering if you'll ever know He's done the best selling show He's done dit que començaríem a parlar sobre el Tractat de Lisboa. Eh, Bé, bueno, és cert mitjanament, perquè no ens agradaria acabar el tema de la directiva de les 65 hores, que és una cosa que, bueno, evidentment, va al costat del que significa el Tractat de Lisboa, la seva aprovació. Ara parlarem de quina és la valoració que em va fer l'agenda TAC i també la pròpia agenda CGT quan es va adherir l'estat espanyol amb una majoria dins el Parlament quan Espanya estava guanyant l'Eurocopa. Quan Espanya estava guanyant l'Europopa, Eurocopa, d'una manera amb savícia, amb, amb, amb malaia i nocturnitat, com si diguéssim, mentre, es, mentre la gent estava veient el partit, eh, els nostres polítics en les nostres esquenes, sense cap mena de participació democràtica ni consulta, estaven decidint adherir-se, a un marc constitucional a nivell europeu que marcarà les nostres realitats, la nostra realitat com a ciutadans i com a treballadors els pròxims anys. Així de democràtic és el nostre, el nostre estat. Eh? Així de democràtic es comporta l'estat dels monopolis espanyol. Però no voldríem acabar el tema de la directiva sense veure quina és la posició de comissions obreres. Diu així, el Secretario general de Comissions Obreres respecte a, a lo que són aquestes, tota aquesta ofensiva neoliberal que s'està duent des de les institucions europees enfront dels treballadors eh? i per afrontar aquesta crisi que pateix el de guanys, aquesta crisi de guanys que pateix el capitalisme. El secretari general de Comissions Obreras, José María Fidalgo, confirmó que el compromiso de su sindicato sigue vigente y no es otro que la moderación salarial reconoció que será una senda difícil dado el aumento de la inflación pero insistió que a los trabajadores le había ido bien voy turn a repetir pero insistió que a los trabajadores le había ido bien en los últimos años con ese principio de moderar los salarios. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ha pedido responsabilidad a los partidos políticos y a los agentes sociales a la hora de, como decía, agentes sociales a la hora de afrontar la crisis económica. El dirigente sindical ha criticado que en ocasiones se zarandeen las propuestas del gobierno por parte de la oposición sin que se den otras alternativas. Citando textualmente, en situaciones de crisis hay que ser comedido, ha afirmado el secretario general del sindicato. Fidalgo ha enviado este mensaje durante una comparecencia para hablar sobre la situación económica, consciente de la compare... consciente que la comparecencia que tendrá el miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Fidalgo se alegra en coincidir con Zapatero en pensar en los de abajo antes que los de arriba. Y añadió que si la oposición quiere colaborar, que diga cómo. Luego argumentó en clave, en clave progresista al afirmar que no se colabora diciendo que estaba pensando en los intereses de las personas y al mismo tiempo plantear que se reduzca todavía más el gasto público o recaudar menos para reducirlo, porque así nos arregla la situación económica de nuestro país. Fidalgo dijo que el sindicato, Comisiones Obreras, no admitirá recortes en la protección social de los trabajadores debido a la crisis económica, pero participará activamente en la mesa convocada por el gobierno, con la UGT y la patronal, para debatir sobre la nueva reforma laboral. Además, se ha mostrado contrario a una reforma urgente del sistema de pensiones, tal y como solicitó el Banco de España y de los recortes en el gasto público, que afecten a la calidad de los servicios públicos. Fidalgo ha apostado por mantener el compromiso con la moderación salarial que se ha producido en los últimos años y que ha permitido mejorar la renta de los trabajadores, pero sin inventar la espiral inflacionista. Sin embargo, ha reconocido que mantener esta senda será difícil, Debido al alto nivel en el que se ha situado la inflación, asimismo ha manifestado que los trabajadores no son los causantes de la crisis y ha anunciado que su sindicato será responsable a la hora de afrontar la gravedad de la situación económica. Bé, sí per on va Comissions Obreres dins de la seva moderació bastant conservadora i molt poc ofensiva amb el capital, si bé tampoc estem d'acord amb totes aquelles persones que diuen que Comissions Obreres, en general, són un sindicat groc, totalment vengut a la patronal, etc etcètera, etcètera. Evidentment, s'ha de ser molt crític, han tingut actuacions eh, penoses eh, aquí a Catalunya. Només hem de recordar els casos de la SEAT, la seva direcció és una derivació moltes vegades amb unes certes derives dretanes que, no, que no poden ser admeses, però evidentment, u és un sindicat on s'hi agrupa la majoria de la classe treballadora, per tant no, no podem excloure aquesta realitat, seria caure en un subjectivisme escarrenós que no, que no crec que dugués a cap postura d'unitat constructiva. I segona, que, bueno, ja ho hem vist, de vegades serveix, com a DIC, fins a del que seria un sindicat molt més dratà o molt més groc, com pot ser UGT, amb propost dient que no acceptaran una reforma del sistema de pensions o que el dèficit zero en despesa pública no és una bona solució per superar aquesta crisi. Sí que és cert que, clar, demanant la moderació salarial és un atac en front de les rendes del treball perquè, clar, es perd la capacitat d'adquisició davant de, de la inflació si no puges els salaris adequant-los a aquest augment de l'IPC i a, aquest augment, a aquesta inflació en general els estàs fent perdre capacitat adquisitiva. Només era per confrontar les dues visions la de la CGT i la de la comissió per boca de la seva direcció, del seu secretari general en el que ha sigut tant la crisi de guanys que estem patint com aquesta directiva de les 65 hores. Anem amb una pausa musical i després, ara sí, ja començarem a tractar en els últims minuts del programa del que suposa el Tractat de Lisboa i com va ser aprovat aquí a l'Estat espanyol, que és d'una manera ignominiosa i totalment antidemocràtica. Recordeu, estem escoltant... Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, ràdio lliure i autogestionada. Si voleu escoltar-nos fora de l'àrea metropolitana, ho podeu fer consultant la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org. Allà entreu, cliqueu Emissió per Internet i podreu escoltar-lo des del vostre ordinador si esteu ja de vacances. Yeah. Que té, és lo que té el directe, quan dèiem de, que pugui escoltar-ho només que estigui de vacances i que no estigui de vacances, home, també tothom qui estigui fora de Barcelona que no li arribi exactament bé dins de la pròpia Barcelona, perquè visqui una mica més allunyat de del que són els nostres repetidors uh, doncs ho pot fer per internet evidentment, no només ha de ser la gent de vacances eh? després t'ho escoltes i dius ai, podria haver rectificat això, podria haver dit jo altre el bo és que tenim ara també emissió per internet i ens podeu escoltar amb plena qualitat uh, des del vostre ordinador a través de la plana web que, uh, de contrabanda 312.contrabanda.org i allà teniu la missió online Bé, com dèiem uh, anem a veure què és exactament el Tractat de Lisboa què és el que dona en part legal des, forma de, des del punt de vista de la Carta Magna constitucionalment parlant a nivell europeu Aquest Tractat de Lisboa es va aprovar, va ser firmat per 27 membres de la Unió Europea el passat desembre i fa poquet, ja explicarem després, per l'estat espanyol, pel Parlament espanyol, just coincidint amb l'Eurocopa. Eh? Així som, som aquí, aquest és el nostre govern. Això és el que confia a nosaltres en la capacitat de, de consciència i de reflexió, eh? la confiança que té en els seus projectes polítics la nostra classe política. Bé, la valoració que en farem és una lectura d'una nota de premsa que va fer TA, eh? lorganització aquesta està uh, per, una, per un mercat financer més just a nivell internacional que té la seva seu a França. El Trat de Lisboa, firmat en diciembre passat per los 27 membres de la Unió Europea, regula les polítiques econòmiques, financeres i tributàries, Pero, cuestión, pero cuestiones sociales como los niveles salariales y el mercado del trabajo son ignoradas, señaló Trouvé, que es Agüeli Trouvé, eh, copresidente de la agrupación ATAC. La protección de los derechos sociales es secundaria en el referido documento, advirtió esta dirigente de ATAC en entrevista al canal de televisión germano Deutsche Welle. Además, demandó respeto para la decisión de la mayoría de los irlandeses de rechazar el mencionado acuerdo sustituto del fracasado Tratado Constitucional Europeo, el cual también naufragó tras vencer el no en sendos referentos realizados en Francia y Holanda en 2005. Tales resultados confirman la brecha, de, la brecha democrática existente entre la población y los responsables de la construcción europea. Principal promotora... Subrayó la dirigente de ATAC, principal promotora de la campaña del NO en la consulta efectuada el 12 de junio pasado en Irlanda. Al respecto recordó que hace tres años eh, los franceses denunciaron con su voto en el referendo un proyecto neoliberal y se pronunciaron por una Europa social, ecológica y democrática. La prensa local comenta que el Tratado de Lisboa excluyó exigencias planteadas en el debate para el anterior proyecto constitucional, como los servicios públicos, la igualdad hombre-mujer, la laicidad, la conservación del medio ambiente y la Europa social, entre otras. Para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, prevista para el 1 de enero de 2009, el documento debe ser ratificado por los 27 miembros de la Unión Europea. Además, pero, pero el rechazo de Irlanda de los presidentes de Polonia y Alemania que s'abstuvieron ayer de respaldar el citado acuerdo per tant, si es necessita que 27 membres de la Unió Europea donen el vistiplau a un tractat de Lisboa que no recull les demandes que es van fer a les esmenes que es van fer a l'anterior que ja va ser rebutjat perquè inclogués la defensa de serveis públics la, igual, públics, la igualtat entre home d'home doma i dona laicitat, laicitat etcètera, etcètera, conservació del medi ambient bé, doncs no només no ha recollit aquelles esmenes de l'anterior tractat constitucional que ja va ser tombat, sinó que a sobre no té tot el respalde tot el recolzament, tot el respaldo de les 27 membres de la Unió Europea sinó que ja ha sigut rebutjat el passat 12 de juny per Irlanda i presidents de Polònia i Alemanya s'abstenen Atac, fundada en França hace 10 años para vigilar las transacciones de los mercados financieros se ha convertido en bandera de un amplio movimiento social que incomoda a grandes transnacionales e incluso a gobiernos europeos Això és el que s'està movent en les altes esferes de la política europea de la classe política europea dels governs europeus És aquest tractat de Lisboa que sanciona el lliure mercat que aprofundeix en la precarització dels treballadors i les treballadores a nivell europeu. Sembla que no van entendre aquell rebuig del 2005 als seus plans neoliberals i tornen a intentar-ho. El més greu ha sigut el que ha fet el govern espanyol, el Parlament espanyol, a l'aprovar-ho el dia de l'Eurocopa sense cap mena de consulta. Popular, clar, evidentment. Consulta entre ells no és el mateix que fer la consulta popular. sinó deixem-nos ja de tonteries de que si són els nostres representants, eh? La informació està estreta també de la gent de la CGT, i és un article de fons que parla, doncs, això, de com el passat 26 de juny el Parlament espanyol va ratificar el Tractat de Lisboa, pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. Es va votar el Parlament espanyol amb 322 vots a favor, 6 en contra i dues abstencions. Qui se'n devia abstindre? Faltant la ratificació pel Senat, és a dir, ha estat ara aprovat pel Parlament Espanyol, falta la ratificació del Senat, el Regne d'Espanya és l'estat número 20, ja ho hem dit que es necessita l'aprovació dels 27 estats membres de la Unió Europea perquè tiri endavant aquest Tractat de Lisboa, que ha aprovat el Tractat de Lisboa, sostreient a la seva ciutadania el dret a informar-se, debatre, donar suport o oposar-se al mateix. Se'n recorda algú d'aquelles eleccions per votar a favor o en contra de la Constitució Europea? Per cert, que aquí va sortir el sí. Eh? Eh, el PSOE en aquell moment també demanava el sí, el PP també demanava el sí. Izquierda Unida deia que no. Enjuntament eh, amb els nacionalistes d'Esquerra Republicana, bueno, tota la gent eh, ben negat, etcètera, i uns altres grups parlamentaris... Doncs ara mateix ni tan sols s'ha fet aquest referèndum a nivell nacional, sinó que directament, amb nocturnitat i a bucia, amb tota la savícia possible, aprofitant un partit, eh, se suposa que transcendental, ja m'agradaria mi veure fins i tot si no estava manyat directament per, eh, per sostreure l'atenció de la gent dels veritables eh, problemes de crisi econòmica que estem patint i poder fer aquestes reformes de calat eh, a favor del capital per poder solucionar aquesta crisi a favor del capital donant una clau de volta més en, en l'atac als drets dels treballadors i treballadores com és aquesta aprovació del Tractat de Lisboa. Aquesta ratificació pel Parlament espanyol sense pressió al carrer perquè aquí ningú s'ha enterat de res no ha sortit ni en els mitjans de comunicació sense oposició mediàtica, sense publicitat sense debat públic i amb la selecció espanyol espanyola de futbol triomfant a l'Eurocopa és l'estil que ens promet la nova Unió Europea entreteniment i tafaneria fa un per tots i totes mentre la classe política molt professional, experta i entesa decideix en silenci pels altres que més preocupats preocupades caminem amb per, amb l'Euríbor pels núvols, els acomiadaments la pujada imparable de preus l'atur i omplir el depòsit del cotxe per anar a treballar Sembla que ens estiguin, diem, deixeu-los que gaudeixin de la vida, que ja estem nosaltres, els polítics i polítiques, per pensar per a ells a les coses importants que som per al bé de tots nosaltres. Tindríem que dir exactament, en realitat, que estan fent política pels poderosos, estan fent política per als que inverteixen i especulen en la borsa. Els que reestructuren i deslocalitzen empreses, els que armen els exèrcits, els que guanyen fortunes amb infraestructures, la construcció i els habitatges, els carcellers i caçadors d'immigrants SPPs. És per tota aquesta gent que ells estan fent polítiques. És per als capitalistes, és per la burgesia monopolista que s'ha lucrat durant tots aquells anys i que una vegada que ja té els, les butxaques tan plenes, que no pot agafar-ne més, deixa caure l'economia a sobre de les famílies dels treballadors. Unchained. We're all looking at a different picture Through this new frame of mind A thousand flowers could bloom Move over and give us some room, yeah. Give me a room. Tenim un problema, i el problema es diu... Unió Europea, un projecte polític del capitalisme globalitzat i esclavitzador, de països, pobles, treballadors, treballadores i immigrants. CGT reitera el seu compromís en la denúncia i en la lluita contra la Unió Europea i ens seguim preguntant. Unió Europea, per què? Per aquí? I les respostes són, desgraciadament, tosudes. Per crear una superpotència militaritzada i antidemocràtica i per als rics de la política, el comerç, la indústria i les finances. Serem capaces de plantar-li cara? Doncs això és el que ens promet l'escriptor, és un escrit en el qual hem basat també comentaris nostres a sobre de la Secretaria Social d'Acció Social de CGT. Tenim que prendre consciència de que la legislació a nivell europeu té més força i és més vinculant que les pròpies legislacions nacionals. És a dir, hem de tenir en compte que actualment el 80% de les lleis que s'aproven als països europeus provenen de Brussel·les. I si aquesta és la mena de constitució que ens estem dotant, una constitució que ens afectarà a totes les legislacions dels països membres de la Unió Europea, és una autèntica vergonya per no dir una, bueno, un autèntic robatori a lo que són drets democràtics mínims en aquest país, que no s'hagi fet cap mena de consulta i es decideixi de tapadillo al Parlament, aprofitant que s'està jugant la final de l'Eurocopa, per adherir-se a aquest tractat de Lisboa, que és el tractat, ja ho, ja ho he dit, ja ho hem dit, ho repetim, és un tractat pels poderosos. És un tractat per la indústria, pel capital financer, per la banca, perquè segueixin embutxacant-se al benefici del nostre treball. És, per tant, un tema punyent, un tema de reflexió, no només ara dels nostres oients, sinó a nivell col·lectiu, de tots aquells col·lectius, associacions, polítiques, sindicals, que s'anomenen anticapitalistes que volen una transformació de les relacions de producció i canvi d'aquesta societat que volen un millor repartiment de la riquesa que ens plantegem que s'està militaritzant que ens estem convertint en Europa fortalesa i que hem de començar a plantejar des de la base des de la unitat, des, sense crítiques sectàries, la resposta a tota aquesta ofensiva del capitalisme i el, del capitalisme neoliberal a les conquestes i els drets dels treballadors i treballadores a nivell europeu peu. Amb això acabem el monogràfic d'avui, comencem una miqueta, aprofitem els últims minutets del programa per fer agenda. Recordeu, esteu a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana, al correu electrònic Onda 1917@yahoo.es. 1917 arroba Doncs ho he dit, anem amb l'agenda d'Onda Libre. Comencem amb la primera convocatòria. Demà a les sis i mitja eh, comença la quarta, la quarta edició de la Universitat eh, Progressista de Catalunya. A la conferència d'inauguració estarà a càrrec de Vicenç Navarro i seguida d'una entrevista documental a en Noam Chomsky. Això demà a partir de dos quarts de set a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona a la quarta planta, inici de la quarta edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Fem amb una altra convocatòria, es diu eh, en Bolívia, així en, en exclamació. És el dimarts 8 de juliol a les 7 de la tarda un acte xerrada que es diu en Bolívia, el Casal Transformadors a Ocias Marc, 60, Barcelona. L'hora és a les 7 de la tarda. Uh, comença a les 7 de la tarda aquest acte xerrada de suport al procés de sobirania de Bolívia, d'aconseguir aquesta sobirania de Bolívia amb el govern Debo Morales. Acte xerrada amb Bolívia al Casal Transformadors, a Ocias 60, Barcelona. Sí, bé, amb aquestes dos actes el, de, el demà que començarà a les dos quarts de set a la Facultat de Psicografia i Història, la quarta edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya i el dia següent aquesta xerrada a partir de les set al Casal dels Transformadors aquesta xerrada sobre Bolívia a partir de les 7 a, a Ocies Marc 60, a partir... Bé, bueno, això, si on no, ja recordo malament l'hora. Eh, tornem a dir-ho, perdó, eh? A les, exactament, sí, a les 7, eh? el dia 8 de juliol, amb aquests dos actes de dilluns i de dimarts, ens acomiarem fins la setmana que ve. Uh, una setmana més, on tindrem una altra Onda Libre, i on esperem doncs, eh, tractar temes d'actualitat que ens semblin que han de ser tractats des del punt de vista de la informació real, ja jo no li diria contrainformació, sinó que parlaria d'informació real enfront de la contrainformació i de la intoxicació que suposen els mitjans eh, del mainstream, els mitjans convencionals. Seguim escoltant a eh, Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM, aquesta ràdio lliure i autogestionada, aquesta experiència compartida amb altres ràdios lliures de Barcelona que necessita també de la vostra col·laboració, com ja sabeu podeu fer-vos socis, col·laboradors només teniu que consultar la plana web i allà us hi podreu informar de com fer-ho. Fins la setmana que ve, alguna setmana més, Onda Libre a partir de les 12 fins al pròxim diumenge que tingueu, molt bona setmana a tots i a totes i compta amb el sol a la platja que crema molt, eh? Poseu-vos cremet abans de sortir de casa. Fins la setmana que ve, salut!